פרק כה ויבדל דוד ושרי הצבא לעבודה לבני אסף והימן ודותון הנבאים בכנורות בנבלים ובמצלתיים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבודתם לבני אסף זקור ויוסף ונתניה ואשר אלה בני אסף על יד אסף הניבא על ידי המלך. לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו שישה על ידי אביהם ידותון. בת כינור הניבא על הודות והלל לאדוני. להמן בנהמן בוקייהו מתניהו עוזיאל שבואל וירימות. חנניה חנני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 לאסף ליוסף, גדליהו השני, הוא ואחיו ובניו שנמעשר. השלישי זקור, בניו ואחיו שנמעשר. הרביעי לייצרי, בניו ואחיו שנמעשר. החמישי נתניהו, בניו ואחיו שנמעשר. השישי ווקיהו, בניו ואחיו שנמעשר. השביעי יסראלה, בניו ואחיו שנם עשר השמיני ישעיהו בניו ואחיו שנם עשר התשעי מתניהו בניו ואחיו שנם עשר העשירי שמעי בניו ואחיו שנם עשר השת עשר עזראל בניו ואחיו שנם עשר השנם עשר לחשביה בניו ואחיו שנם עשר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 בניו ואחיו שנם עשר. לתשעה עשר למלותי בניו ואחיו שנם עשר. לעשרים לאליאטה בניו ואחיו שנם עשר. לאחד ועשרים להותיר בניו ואחיו שנם עשר. לשניים ועשרים לגידלתי בניו ואחיו שנם עשר. לשלושה ועשרים למחזיות לארבעה ועשרים לרומם תיעזר, בניו ואחיו שנמעשר.